Сторінка 41. Сніжана, зіщулившись, обережно посунула до себе порожні ящики. Хоча світло вуличного ліхтаря сюди майже не діставалося, діти боялися бути поміченими і змарнувати такий дорогоцінний шанс. Однак їхні хвилювання виявилися марними. Розлючений водій кинув у салон іще два порожні пластмасові ящики, мало не вціливши в Сергійка, і, зачинивши задні двері вантажного відсіку, пішов до кабіни. «Як же ми виберемося звідси?» – пошепки запитав Сергійко, доки машина не встигла завестися і гуркіт мотору не заважав чути одне одного. «Не бійся», – поплескала його по плечу Сніжана, – «якщо нам пощастило потрапити сюди...» «Звідси ми вже якось виберемося. Слідкуємо за дорогою, щоб випадково не опинитися де інде. Бо що, як водій мешкає не в самому місті, а в якомусь із спередмість, чи ще й далі?» Гуркіт двигуна заглушив їхню розмову. Діти прикипіли до двох невеличких віконець, що дивилися в різні боки. Коли автомобіль обігнув праве крило будівлі і виїхав до центральної частини подвір'я, Сергійко з жахом помітив, що зі спального корпусу біжать Орися з фізруком, махаючи руками. У нього всередині все похололо. Ну от, приїхали. Він смикнув за рукав Сніжану, вказуючи їй на небезпеку. Однак схоже, що водій, який поспішав додому і не відволікався від стеження за дорогою, нічого не помітив. Коли вони виїхали на трасу, діти змогли ненадовго заспокоїтись і знову прикипіли до віконець. Розслаблятися було рано. Попереду невідомість, а саме вона завжди найбільше лякає людей. 15. Це що за район? Ти тут колись була? Від хвилювання у Сергійка тремтіло підборіддя. Тільки но заїхали в місто, як почувся схожий на глухий постріл. Звук внизу з того боку, де сидів Сергійко. Сторінка 42. Машина зупинилася. Вийшовши з кабіни, водій голосно вилаявся. «От, йок ви мене. Як пішло, то й поїхало! Цього ще мені для повного щастя не вистачало!» Сніжана смикнула Сергійка, та він і сам вже зрозумів, що їм варто завмерти і прикинутися невидимками. Защіпка задніх дверей клацнула і на дітей війнуло вечірньою прохолодою. Намагаючись не дихати, діти зіщулилися у своїй невельми надійній, як для такої ситуації, схованці. Водій почав виймати зі салону порожні ящики. Сергійкові здавалося, що стукіт його серця чути навіть на сусідній вулиці. «О, тісатко!» – пролунало в напруженій тиші. Ну все, пропали, майнуло в голові Сергійка. Водій випустив з рук щось тяжке, і воно з брязкотом гепнулося на асфальт. Свят, свят, свят, оце денючок, в водій. Тільки гальоніків мені не вистачало, треба завтра взяти відгул, бо так і до божевільні втрапити недовго. Звільнивши від першого ряду ящиків люк на підлозі вантажного відсіку, чоловік дістав з нього домкрат та запасне колесо. Копнувши ногою порожні ящики на землі, щось сердито бурмочучи, поплентався замінювати пробите колесо. Поки чолов'яга возився з домкратом, діти почали обережно пробиратися до виходу. Хоча до Сергійкового дому звідси було кілометрів з Залишатися далі в салоні було ризиковано. Хоч би цей булькатий базіка знову нас не видав, подумки молився Сергійко. Добре, що вистрілило переднє колесо, інакше неймовірним пригодам на цьому місці і настав би кінець. Сніжана вже потихеньку зсунулася на землю. Звісно, вистрибнути куди приємніше, але створювати зайвий гуркіт було недоречно. Сторінка 43. Кинувши погляд на водія, що в напівтемряві вовтузився біля пробитого колеса, Сніжана жестом підігнала Сергійка, мовляв, давай швидше. І тут, вилізаючи зі салону, хлопчик ненароком зачепив один із пластмасових ящиків, що були нагромаджені один поверх іншого на землі біля виходу. Нестійкий стос за